Колись обізвав Гітлера таким словом, за яке тепер гестапо розмервить тебе на криваве клочці. Магазаник, жахаючись, згадав це слово. Берзенний переляк загадючився по спині і, здається, до решти розчахнув його. Не оплативши страхи минулого, він як у чорну воду заходив у новий, і відчував, що вже йому нема порятунку. А так і приймає, що прийме другу душу, щоб позбутися єдиної. Ох, як тяжко, наче вони стали камінними. Відводив благання війни свого гостя і ката. Не говори, не говори таке при свідках. Дезворотко, здається, зрозумів його і вже спокійніше запитав. «Служиш?» «Більштовикам у підпіллі!» Рісник рукавом витер з чола холодний під. «Так вони б довірили мені. Їм зараз у підпіллі цю партизанах служить воєнком. Зіновій Сагайдак. Де він?» Хіже стріпинувся безбородько і поглянув на заневолені віконницями вікна. «Це вже нехай ваша поліція і гестапо рознюхують. У моїх лісах його зараз не було, збрехав не кліпнувши оком, бо нащо мати зайві рахунки і клопоти. З'явиться одразу ж, дай знати, і наморщив чоло. А «На це, часом не той сагайдах, що був у червоних козаках. Той самий. Тоді птиця часу знов зводить мене з ним і запишався своїм словом. Дай Боже хоч тепер зломити його шаблю й шию Отож пельнуй і готуйся на сторостування Магазаник знехоть обичу Не хоче півень на чуже весілля, та не суть Коли б ти був розумніший, то я назвав би тебе дурним, а тепер не знаю як назвати А право ти маєш по совісті «Знаєш, чого загинула наша імперія?» «Ні». «Бо її останній імператор царював без віри, любові і пристрасті». Йому б ні віра, ні надія, ні любов не допомогли б». Розчарпуючи шинку, сам собі сказав Гавриїв, рогиня. «Це тип!» Бридливо покосився на нього Безбородько. «Зробили цього...» Нескольотно муміє знавця край з агрономом, а він усе невдоволення чавить. Теж якусь кіпать має недовірок у голові. І звернувся до магазаника. Так от, ще поповній, бо час наш недовгий. Та сядемо на мою каруцу і хватопеком до вашого попа. Чого ж нам грішникам до попа збивувався магазанник? Відмолювати провини? «Дурний ти єси. Накажемо попу, хай він завтра при всій громаді відслужить панахиду заполеглих німецьких вояків. Потім не де-небудь, а біля церкви, оберемо тебе старостою і знову до церкви відслужимо молебень за спокій душі нашого пророка. Щоб усе було для незбільшовичених дядьків хитро-мудро, державно і по-божому». Лісник випив горілку, наче цикутину, і ще потягнувся до пляшки. Може, підповідь цих гостей, та й досить підвівся за столу безбородько. Поїхали. І магазинник, заплітаючись у власних ногах, пішов за своїми дочасними правителями, щоб їх порозпирали від його харчів. Коли він став на поріг, його плеча обережно торкнулася, рука діда гордіє. Вона й досі пахла суницею. Магазанник здригнувся. «Чого вам? Хату ззарвініть зсередини. «Хіба тепер про хату? Про душу подумай!» Зашепотів старий і потягнув його в сіни. «Ти ж маєш розум у голові! Не запродуйся, писи головцям!» Не піди на їхню підмову, чуєш? Ніби ж я хочу цього. тягнути силоміць, як на заріс.